Borduan, uh, itxasuko um, gau eskolan uh, abiatu zen, eh? I, uh, ide jauri. Um, ikasleek uh, erraiten baitute beti ez tutela tokirik euskaraz uh, itse giteko gau eskola. Gau eskola tikampo ez, ez, ez baldin badute familia eskualduna edo lagun taldean, ez padara eskualdunik ez dakite subera Uh, nun, uh, nun mintza berazguk horen uh, uh, anturatzeko ideia ukan genuen pentsatuz, hitzo ordu aski hesa zela uh, petitizia baten inguruan uh, biltzea eta jedia mintzaraztea. Alta iduridu uh, itxasun ingurumen aski eskualduna atzimaiten aldera, ere. Bai, baina uh, bon, ez esti, dira denak itxasun bizi eta huartzen gira ara ere uh, ikasleak uh, barriatuak direla. Ez, lotura soziala ez dute euskaraz egiten. Beraz, astapenian abiatu zinezten apeitifa izanki pentsatuzio ustatu batean egitea? Bai, hori da. Itxasuko ustatu batean. Enatu erreago zela olako toki neutro batetara orbiltzea ez eri, so eta gau eskola batetara,de zen ere herriko jendearekin naheaa edo duzuen eskualdunekin, eta lehena onsaibili zen eturri ziren energikoak... Um, ikastolako buraxoak uh, gau eskolako ikasleak eta izi gari um, ah. unxa, pastu zen pentsatu genuen segitzea eta um, irabete guziz hori proposatzea eta joan ezozie hor uh, elkargoa uh, orai behia balimada ere erri elkargoko uh, eskola zerbitzua juntatu zen ere hori Bai, azkenean, bildu ginen uh, txipiarekin hor chartze honetan, ikosteko zer nolako alginuen elkarrekin, eta uh, idurintuz itzaigun, uh, mintzape joan inguruan baztela zerbait egiteko piskatin dargeio ere maiteko um, itzordu hori, eta hor ateratzen ere beste ideia bat, behar badak itxasutik ere ateratzen alginera eta um, enrobin uh, diren, hameika erjientatik uh, pasatzen alginera. beraz betiere itzordu bat atxikiz uh, irabetian behin, beraz uh, lehen hor ziralean dena, naiz eta azken bilabetetan piskategunez alatudugun. Eta, erriz-erriz ibiltzia berbada ere tokiko beste iragirekin partaide zan, hor diontaz duzen kanbo komediateka. Eta, gure partetik ere, berbada bat zuetan zarbait berri ere kariz, min zapero soila izan nordez, bat ez ere ere bat zuetan berbada estagao eskolik eta berbada zarbait diendea berbat geagoela, kartzeko. Horizen piskati deia. Lema, Huntan, bakarrik bi gau eskola dira, usta eta itxasuko, aldi huntan beraz kanboko mediatekan eginena bi gau eskola etatik aldu dira, ikasleak, hortik kampo direnak, edo hor biltzen dira berdin, usatzeko, edo talde hori? Habistan dena, deneri uh, idekia da, eh? bai hor biltu ziren uh, usta um, ikasleak, batzuk ba, bai unatik, ere edo dintziren uh, lehen saiorak um, mediatekara, bai bai, fete euskaraz uh, suratxaldi baten segitzeko gai diren guziak, komit Eta duak dira. Alors, berda hein batukan ukan araike. Bai, bai, zola saldi baten sekitzeko uh, maila, berda. Ekiskun kaskuni harrituz uh, uh, ere gana dut hori uh, horrek estu importentziaik uh, akatsikini itzegitza normala da, ez eh, da, mm -hmm. bainan, bai, berda ala ere uh, gutien bat, bai. Uh -huh. Elgura da ez lejatzea frantsesera pratikatzeko momentu bad eta gaidera da bakarrik irekia ikuste ikaslei da eskolaraz mintzuna eduen pertsona orori euskaldun eh, berri euskaduntzar. Hala ez da ola perfil zuzen uh, bat O mm hartu -hmm. ziste ehor ostatu eta ikat ere eratu baitziste mediatekan duanen aldean gure irratian mm hori -hmm. uh, ere importantazen biskabata beste leku zerbaitatzen maitea edo zinez arrabi hitze behar adu eta dena dinarazteko berdira olako gauzak sortu ere Bo, ez da kenik usteot pisikia espontaneoa izan dela, ez da olap Pentsatu uh, edapen bati, baina, uh, bo, ideiaunak atera dira, uh, proposamenak, uh, psikat gauza tipikoak, eta uh, saiatu dugu, experimentatzen dugu, kanbo nere gintzen uh, amenduan, mediatekan, uh, kanbuko uh, liburu zainak bisikimotibatuak ziren, eta horren berriz uh, anturatu nahi izan dute, beraz, uh, nero ustez, bisiki spontaneet itatean harigira, hilabetez, hilabetez, uh, psikat gugoetatu, zer egiten alden, eta zer proposatu. Hala, hostil aliko itzordua, beraz izanenda literatúr speed dating deitu duzuena... Hor nola egituratu duzi, hor uh, gaualdi hori zazpietarego iti? Hor talde tal tiki tan bilduko da jendea Eta um, emanen diegu epe bat, uh, talde bako txari, hor duan, talde handen bako, um, tal bako bere um, ekarri duan Euskaria orkazteko. Ana, bako txak behar du ekarri, eh? Sarbe? Bai, bon, behar edo, ez da, me bai, hori da ideia Eta gero, um, zom, epe horien um, bururatzean aldeak desegiten dira eta behiz bildzen da beste batzuekin. Ah, peska nahazteko eda? Nahazteko a... bai, hori da. Mm -hmm. Tupak eta laburrakola eginez. Ze kari izan da, deia? Diendek zer kari dute, eman desan? Aldiuntan egaztakik, haitzinekoan, psikat, ideia berdintsoa izan zen, baina denak talde bakar batean ginen. Etab, kumikiak, liburuak... Ez obiektu bat edo... Mediatekarekin ala ere, lotula bat. Lotula zerbait bat zuen. Reso da, mintzatzea hor, baita eduki bat ere kontatziko. Oian, deneri idekia, hostilale gauntan, saspietan, berda izena maen, edo heldu gira, tranquil, baso batek <laughs> <laughs> <risa> <risa> e Uri <laughs> da bada diateko eta dena hor Bai, bai Eztapetifa eskenia da Izan emaiterik ez da? Tugu xo finkatu Bailan berbada ongida me diatekala Dehitziala ere Haiek uh, mm. uh, baitira entolatzaile nagoxiak uh, Goparktaide gila mm. uh, ba, Bai, xein alatzeko ba, Ne urtzeko zon badien netoriko den Adox, bera <risa> zitordua <risa> emana Afitxabezik ipo hitarekin, artitikia haiteko Nok ino E, eh, ez mediatikak, mediatikak. Ainexek, ezpeita hor, mainan. Ainexek abta dudu, bi, zokitzek <laughs> garaiko, bi emaste, alakana, baso baten inguruan. basobaten enguruan. Misik buita. Minesker, eta besta aldi bat arte. Minesker, endio.